الله رب العزت صفتوں نا ذکر کئی ملد اللہ صفت ذکر کوي چا اللہ رب العزت واجب الوجود دے نا رب العزت سرا عدم منافی دے وجود دباری تعلیٰ سرا آدم مناصید نه چکه کمندنه الله رب ول عزت پانه آدم سابقه او او نو بیا آدم اله قرش نو آدم څه شي صالح یعنی دا څنګه دا چې الله رب ول عزت چکمندنو مخه مادوم بیا څه شو موجود شو او دا سیم نشی کېده چې الله رب عزت موجود دی او بیا چې کوم نه داغه وقت انتها را شي او ختم شي نہ قديم دلقت دائم قديم دی الله رب عزت بغیر د ابتدا نه یعنی داغه د ابتدا وجود د داغه د وجود ابتدا او دائمون بلا انتها الله رب ولزت دائم نه بغیر د انتها وجود نه چو وجود شرط شې کوراسي نه با دائم وجود ده دائم نه هميشه د بار د وو د اويبه وو د اويبه دغه کم ده نو مطلب در دی الله رب ولزت نه لاوه چې ناغا حادث تی نا اللہ رب العزت نایل آواجی سدی نسدی حادث تی اللہ رب العزت فرمائی لی دی خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون لدیت کم دنو مانا یو داگا من غیر محبسن ام هم المحدثون ام حدثون من غیر محدث یعنی ولی دا خلق چې کمدنو بغیر د محدث نه پیدا دی یعنی پخپلہ سا شوی دی پیدا شوی دی ام هم المحدثون یادی پخپلہ پیدا قوم کی دی یعنی دا اللہ نا علاوہ چی سو دی دا اللہ رب و رزتنا علاوہ. چې څه دي ادا چې کمونو حادثه دي لکه دای آدم په وجود بدلي کې وجود په آدم بدليږي دای وجود په آدم بدليږي او آدم په وجود بدليږي او الله رب ال عزت چې کمونو داسي نه الله رب ال عزت دغه دې صفت مقصدو یعنی واجب الوجود دے ضروری الوجود دے او پا دیکی غط انها دے نور چې کمدنو دا سینشت الله نه نا چې چی سری دا غی چې کمدنو بدلی گی وجود پا آدم اغا آدم پا وجود بادنے چه اغا دا چه سوک دا سیوی وجود په آدم بدلی گی و آدم وجود بدلی گی چې چه کمدنو حادث وی اغا سوی دا قدیمون اطلاق پالا باننی جمہور عالمانوی چې پالا رب په پر دہار اس اطلاق کی گی چاوہ منسوسیوی یعنی اسماد اللہ رب العزت توقیفی دی چھکم قسم اطلاق پالا نیر آغلے شریعت کی نداغی اطلاق بننی کی نو قدیم چې دې د دې اتلاک قران مجید کې په فقوانی راغلي دی لغت پیدا بار په عربای کې قديم عتيق توي زور تا زور تا سکی وای خو د قديم د معنا په لغت د عربای کې وینه دراغلي چې داغه غیر مسبوق بالعدم غیر مسبوق ابن ادم لکه قران مجید کې وای فیاقولون هذا افکن قديم هذا افکن قديم یا اباؤکم الاقدامون اباؤکم الاقدامون نو اقدم قديم کې مبالغه ده ډیر پخوانی لکه دا مطلب و نه دی اخستلی شوی چې قدیم مع نه وکې خیرې مسبوب به لادم دا په لغت دارببه کې راغلی یو داله دا و دو هغې وایي چې دا د اولله پس ترجمه جمه ده دا قدیم دا علاوه لفظ سره او دا قدیم او اصطلاحي لفظ دي د متکلمینو په نسبت لغوي معنا نه دي دا د قدیم لغوی معنا نه دا غیر مسبوق بل <سؤال> ادم لغوی معنا ده دا لغوي معنا خدای غدا په بس یو جديدي او بل سوي قديمي نو قديم په خواني دا جدید جديد ستوي نوي ته وي په شوي او دا قدیم داه چې غیر مسببوق بهلادم دا معسه نه ده لغا نه ده دا طلای سر ده معنا ده او دا چې کمو ترجمه ده په دی بانې اول د لپ چې د اول اطلاق جایزو د قدیم لفظ اطلااف هم چ شو جایز شو او یا لال داواو چې او حدیث ک دا راغلیم دي چې اووزو بله العظم وابواجه هلکرم وسلطانی هل قدیم جمماتته دتلو دوه جمماتتهدلو داوه پای کې دا چې شته اووز بالله لاظم وبيواجه هلکرم وسلطانې هل قدیم بسسم الله وسلام اوله رسول الله الله او مب ل رحمې پوره دالا صحیح ده که راغه دوه کی وسلطان هیل قدیم څخه شهرې راغله دې مجه سلطان دا الله قدیم شو ولې دا قدیم دا مطلب چې دا نور دا سلطان جدید دی دا الله رسد قدیم نه دا قدیم دا مطلب چې غیر مزبوغ بیل ما د اخونې چې سلطان د الله په خوانېره خولګر دا څه نه ده چې ګینینو ادم پینو دا څه نو چې ادم پینو ان دا ال قدیم مطلب درې کنه سلطان دا الله چې غیر مزبوغ بیل مجه سلطان غیر مزبوق بل ادم شنو اللهم مزبوق غیر مزبوق وي هو به شوي هغه حدیث کې په اطلاع کرا غلره د اشاره سکیه ګي ملاوي ګي مدا قديم اطلاع ز کمنه نو دا قدیم اطلاق کم ننو دا جائز شو قديم بلا ابتداءن دائم بلا انتهاءن دا ورپسې جمله چي دا دا, دا ول نه لک وذاهته او تاکید ده لا يفنى ولا يبيد فناف نرازی او ختمی گینا ناولای عبید جملا یا مؤکده دا و یا مؤسسه دا زنوی چدا مؤکده دا او پسفاتو دباری تالا که هوا المس کو ما کرر تا ہو یا تزواغو پوانو شوئی هوا المس کو ما کرر تا ہو نا خیر ده که مرادب الپاس پا کسا کرشی راول لشی او یوب اللفظ دا تاکید دپاره زبدیه میشتی دوی معالمان ہوئی چه دا تاسیسته ایشه دی تاسیسته یعنی دا دی فناو دا عباده فرق دی فنا چه گمدنسطا ہوئی فنا دیتو ہوئی چه وقت ختم شی او ختم شی لیکن انسان زوانی مشر شی بودا شی دومر شی وقتی ختم شی خاتم شی وقتی خاتم شی نومر شی نو فنا آغاز کمننو فنا که دولو ختم دولو توله کیجی بی انتحا المدد او عبادت شیده نو دا ختمېلو تویل کېږي د واجهې د خارجي دوواونه چې خارجي دبال شو شي را شي اوغ کمم نه نو خا هم شوی دا بعدي ده پرس کدا دا لسطه کاله کار کوي پوه شوی نو لسهه کاله پسس رورو را وې ي د د د را ووري بهز په خپله شو شي انتحا اولسو شو مودع شو جوه مدادا چې بس گنتری و تاونیوی او ایک سویتر و یا یو دیوال د پینزه تالیبانو درائی او تاوائی ای ها جودرز او غاڑی تارتاو شی خبر ختم شي خبر بانی پوشی خارجی دباؤ و اللہ رب و رزت مداهم نختمی گی لای افنام او پا اللہ رب العزت خارجی دفعا ام نرا دی چیز تیسا اللہ شیو سوکر زورا ورشیو ختمی کی لا یبی منا شو جولد مطلب دا دی شا اللہ رب العزت با نفنا نرا او دا اللہ رب العزت نا الاؤجیس دی نا قابل دفنا دی دیا پی راولیو کبی نراولی کل من آلیها فان ویا پا قاوج و رد بگذل جلالی والإكرام قال لا رب العزة باني فنا نرى دي اغنور جسد دي دا قابل لفنا دي فور شئي كنا قابل لجا دي كل شيء حالك إلا وجهات إلا وجهات نلا يقنا ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريدو لا بل صفات ذكر كي صفات دا اراده. ف د اراده دا کائنات چې سر دی دا د دي وجود د مخکې فیل علم خو جوي د باری تعاللا کې و دا کائنات چې سر دی صحیح شو که نه بکلیاتی و جزیاتی بکلی و بی اجزائی بتعیناتی و بتشخصاتی ذرہ ذرہ حری و سید تا اللہ رب العزت فا علم کیو تا اللہ فا علم کې تا اللہ رب العزت دا چې کم دنو دا اقپل علم نبیاء خارج ترا استو دی پدیسار خپل صفات ښار کول چلا رب ال عزت کی بلا رحمتونو رحمت د پیداېش او رحمت د خلق او رحمت د رزق رحمت سکنون د احیا د امات ناقیخ ښار کول هغه کول ښار کول والله رب ال عزت پدما دما دام پدک چې کوم په علم د باری تعالی کی وو مدیته قدرت دا الله عله ثویو الله رب العزت په یو کول سره ټول خارج تر استل شو په یو کول سره ټول خارج تر استل شو نو قدرت دا الله ټول تعالس ثویو دې په قدرت له مرجع پکارو چې ځنې مخ موجود کی ځنې رسته سکی موجود کی پاره شوی چا د جګمنو نو ونه جاما واغستای هڅ په لوم کې ښا ته دې کمند انس حيوان جامه واه غوستي چاته ده انسان جامه واه غوستي زنده ده کی ارزاق کی زنده ده کم کی کمندنو اقتدار کی زنده ده کی احیا کی زنده ده کی هماتت کی زنده ده کی اعزاز کی زنده ده کی ایذلال کی پوهه کی دا نه دغې قدرت نسبت خو طول تعالی طول مقدورات و تم عل السویو او طول اوقات تم عل السویو ماغله او مرجیح نه مرجع صفت ته اراده دی امرجع صفت د دی دي اراده دي رب العزت اراده په اراده سره ځنه چې زونه مخه پیدا کول زنه راستو پیدا کول چاله ذلت ورکو چاله عزت ورکو بدله الله رب العزت د ارادي صفته چاو اراده مرجع هدا قدرت دا ترجیح دی تخصیص او ترجیح ده قدرت را ولی بمحمود اراده صفه ازلی د باری تعالی ده او تعلق د اراده دا زماره سرا د چکننو حادثه ده نه ده دا شی اراده ازلی د باری تعالی شویره او بس او صلی الله رب ال عزت نعوذ بالله د کائنات نه خبر اره د کائنات نه څه دی نه خبر اره دی نا اوسم دا الله رب رضت هر جزې سره سږي اراده کیږي د اراده تعلق او سره سږي رازي نو باغیر د اراده نه په دې کائنات دا الله څه کیدلی او تعلق د اراده د مراد سره ده تعلق حادثه د الله رضا د هر سپورې متعلق کیږي کارا قبیح وی کارا حسن وی کاغ کاغ خاغاسیوی شړوی خاغخېریو که شړوی معتزله او ځنو ویلو چې را ده د الله په شرورو پورې نه متعلقي اراده الله متالق وا په ایمان د کافر خو د کافر غره کسه شي کوفر وایي کسه شي دا چې ګندنه د معتزله غلط نظریا اراده د الله په هر سپور سګي کیږي متعلق کیږي ټول پر اراده د الله متعلق شي بیا په لا هغه څه کم دنو بنده کوفر مختاره کی ایمان مختاره کی هغه دا لا مساله او کله اراده د قبیح کی په دی باندې الله تنسب د قبح نکيږي زګ چې الله د کافر نه کوفر اراده کړې خو په اختیار دي تاسو سره د کافر سره یې تیار دي تاسو سره ساده کافر اختیارونه خو نه شوی تفصیلی مساله وروسته بار دي ان شاء الله خدا دې ما خبره شو درېم او څلورم او اراده غیر غیر دي اله مو اراده درما اراده او محبت غیر غیر دي اراده او محبت غیر غیر دي كاي وسريوي اذا كان الامر كذلك فامراتي طالب وارسيوي ان شاء الله جو ازا کان الامرو کذالکا نو امراتی تالقن انشاءاللہ نو خزین تلاقی گی کاغا امر چې کم دنیا چی دا ازا کان الامرو کذالکا بیلیو کدہ امر چې کم دنیا جائیزی که ناجائیزی که مباحی که حرامی او که واجیبی که مستحابی یعنی اکمونز والاڑی زما خزر تلاقی انشاءاللہ نو خزین تلاقی گی اوس ويوين إذا كان الأمر كذلك فهم راتي تاليقون إن أحب الله إن أو كذا كار واجبو يا مستحبو نو خذة طلاقة خذة صدا كذا ويكا منذ والادي زما خذة طلاقة دا إن أحب الله كذا الله دا مرسوخيني مرسوخيني منذ دا الله خورتك ندخو نو خذة صشوخ په مشیت نهتل لا ده په محبت کېږي معلومی که چې مشیت او محبت غیر غیر دی نه شو اوس لک تفسییل مشیت اراده قسم دهیو اراده کوونیت ده او بلله اراده شریت ده غیبان راتی نخورهیو اراده او مشیت ارادی دی مشیت ارادی او بل مشیت ضایی دی اراده کوونیا چې به د کاات کې الله س کوي نو د الله پ اراده اگر چې هغه د الله معمور او د الله خوخ نوی وي لکه کوفر د کافر زنا د ځانې سراق د دا د الله خوښ نه دي خو کېږي د الله په اراده کېږي دا الله پهراده با دی پوهږي که نه الله پر رضا نه ولای رضا لعبادہ القفر ولا رضا لعبادہ القفر الله بو گناون نه رضا کی او بل خبره مشیت رضائی ماشیت څه رضائی, رضائی یعنی اراده تشریعیه اراده شاکر الله رب العزت پسند می او خوخی می لکن تشکرو یرضه لكم ورضيت لكم الاسلام دينا نو په دین باندې او په ایمان باندې الله خوښته نو د مؤمن نه ایمان را دوم کی دي او الله په رضا کېږي الله په رضامنه مامور دي هم خبرونه پوښول نو هر شاعا ماناداني شاعا الله سي خوخي مونږ پښتوه کې د خوخ معنی مان کوم نو مونږ پښتوه کې خوخ ال خوخ خواق از یو دایی شلک از دیچیوی ندازو باسم سا خواق از ما دیسه مطلبی سا اراده دا که نو که نه کو نه که نه ما که سبق واما خواق صدی اللہ بنده زمان خضور خواق صدی و دیده کسی ده پسند ده سایی ده کنس شده پسند پسند, پسند زان لسیده چایست شو تولی کی ابروانی پوشوی او اراده سشده دا ضروری نه چه هر اراده دا اللہ و هر مشیط باغی اللہ سکی گی غذا کی لکه لکا تو عز من تشاو تو دا انا اراده دا عزت ورکی چالا چه اراده اوکی زلیلکی چالا چې اراده اوکی اخل حکومت دا چانا چه اراده اوکی ورکی بادشایی آغا چالا چه اراده اوکی تو دانا چه دا مسلمانان نه بادشایی واغا سنو دا اللہ خوخنو دا اراده مطلب دي کافر له چای ورکړند دا الله سو خواخوا نه خو خدل نه مراد اراده د الله وا ابل به کې حکمتونه دي سدي به کې حکمتونه دي نو مشيئه او مشيئه ارادي دا دواړه جدا جدا شي دي اراده كونيه او اراده اذنه تکويني اذنه تشريعي قضا تکويني قضا تشريعي امر تکوینی امر سشرعی الاله الخلق وال اراده تکوینی اراده سشرعی ما زکار کوي کنه کوي ان الله يكون الا ما يريد نیکی کی مغراغه چې الله اراده وکي شالله اراده لیکڑی په د کائنات کې احساس کېدلې بس په کو زیارت ته